Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Hortuan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat, Teneri gure bazterrak, mankizon untarat, berriz ere ongietori euskaliratietan, sasoin berri bat ere abiatzen dugula, Muga, mugako historio horietan egonen gira egunen gira aldi huntan, eta beste bizpairu aldiz ere, zeren eta jonen baigira lusaideat. Lusaide eta arnegi iran ginezake, piskabat, eh, behobia eta pausu bezala dira, behobia, behobia pausu bidazoaren bi eskaldetan azkenian eskaldetan berdina dela ekuseginin, arnegi eta lusaide ere nahiz, oaikuen dako, biztanda arnegira da joan ez, benta horik ikusita, iduriz hor Mugan gelditzen gira, beinan ikusi berda, arnegi, Lusaideko hauzo bat, egondela, hamezortzik erren mende arte, eta Fanzia eta Espeinaren arteko beheskuntza edo zatiketa batek, eh? e, sortu zituela bi, bi eskualdeak, ikusiko dugumezela, ondarla, Elizaz lotua Lusaideri, eta legez arnegiri bo, mugako Absurdoa aginezake etaburuugabekeria eka bat, meindan historiaren sama norazpet hordela ikusiko dugu. Baina ez da makarik zahama edo gauza komplikatu bat Lusaiden uh, biziak uh, segitzen du Artzain herri bat izan da uh, Historian uh, eta egun uh, negoziuak uh, Benta horikin ere uh, zerbait tokina gusi hartu du Laubi hon bat uh, biztan le uh, Jende bizit dira beraz uh, Lusaiden ez da herri kipikipi kipi bat ere Gure eskualdean kipiagoak badira Baina uh, Lusaide bere sokoan Iparaldeari buruz itzulia nahiz legez, espeniari eta nafarroa dilotua. Horra, horra, egon ekusiko dugu Lusaide eta Lusaide eta zmintzatzeko bizantan da nor dugu eta eskoli ratietan ezaguna daena arrela inziburu, gure sol askide izanen dugu. Eta, nahiz, ez, trenpon dienean izan, ikinen e, daukur egoiteko grazia. beraz, sartuko gira luzaideen, angaila entzibururekin, eta luzaide arnegi eta funtsian azken batean hekik berezi batetaz, mintzartuko gira. tas kwalifikatitan sagunassirela euh bon a l'ici la egiten ez zure jakitatea hor nor l'aspeite papelian edo gendearen esku ezartzen janendogun bezala eh bon suru saide quoi si rela uh, s'il uh, au bertina a l'a l'etilabassou nola as 1000 € est kitan berdanes de € ils sont là diakitatia izan duzun eta nondik uh, eskola hondiko gizona ziren ala, nondik alduta e, e, e, e, da, si, eskola hondiko gizona niz. ni bostort eta nore intzan eskola eta hame kautetan utzune eskola pensumazua e baduna eskola ba. nahi netaiko eskola ikan dina izan da bizia bizi manera eta gero nigizandona antailada eh, bu, eh, memoria unakoitia deneta so uitsenista aregintzen dut ni e, horren baliatzea. nagia tx, denborarekin yakitate hori biztanda. Ba ba, ba biztanda, ba, ba, ba, ba. tero eh, ani jaus za e, hartzen zu ta muriamarimat zu gero elgarretara josten dira eta yakitate hori elgarreta josten da. Da, Sintesia hala eta nemusela edo eh? mm -hmm. buluak hunkra <laughs> marxan dela. Horaiko eh? nah, <laughs> nah. nah. ortena gailua bezala da guriak. Ezo eh, badira buriak ortena gailua bezala atxegitzen dutena eh, misiko historioak eta nikori izan dut, antailori izan dut. Ta gero hortaik atatut nire eta zemeik auzaan nola baitira. Eh, luzaide mazirela jiru bordinola mila egunta damarrian, baina, pentsak eta jarrita egiten nintzen, ez zirela hek ez egun berian eta ez uste berian sortiak. Eta horitena jakin duzu? Liburu, liburu, liburuko gizona ba, zira? Ba, ikzenak atzemantu liburutan, eta gero ni hauk atzeman dut Zergatika. Eta... Bada, bagaola bada, subazola eta la pordiola siren, mila duntabita marrian, mila duntabita siren, hirugula eta lusa diarraka, lusa dikuak. La, la pordiola nitenin, la pordi janta, ola jemen, ola jeteran zen. Pero, mila, la pordi jantan, urteko echean dana atien, a semanin, basela, la pordi zeneko echean. Eta hortai, karkulatu, lapordi hola, etxe horren hola zitekela. Uhum. Gero, enoizkoa zointzateken lehena uste dut, e, baga hola zela. Zenta lehenago, etzen hori bezala konatzen bat biga hiru blau bost. E, konatzen zen baga biga higalaga. Horten baga hola, nahi lehen hola ene, ene ustez. Azki maten jaketatia inkeztaba duzera da ez? Gauza berdina, berdina da. Gauza berdina da. Hadiraz eme gauza, zua behar behititu zuzu, numeitik argitu atzeman. Hezu? Hor dira, liburutanta zarri atireban, az emeitek ez uste, sireta sunik, hor dira, zua hor txateaz izan diteken. Azki abatean erranditakei eh, jakitatea beti berritzen eta onzen den gauzadela. Ez da finkoa dugun jake lehenengo, bereziki historiako gauzak ez? Ba, ba, hori. Eta uste duzu, gero, egun jakitatea errandu zure baitarika izan zirela, benen horren badira jende eskolatuak, universitarteak, ikerlariak, horikin argra manetan izan zire? Ba, ba, zementegi, ba, ba, ba, hemen izan dira historialariak eta gazetariak eta ikerlariak eta adantzadi eh, elkarzekoak eta izan dira, hanik hau zen jakiten eta gusen eta txiretasunea elkartea eh, Adantzadi elkarzea badu sakulako lan zola garri egina. Eskoaleriko elkarte bat da hori, elkarte bat da Gero, gero ikusten da, eh, bo, ez talde batez berdin nahi patuko dugu, benan histori historialari espanyol ala francesek, beren ideologiarekin, beren zeki mugako historiua, ez zute berdin kontatzen, ez eh? zute berdin kontatzen. Ez zen hola baita errolanen eta eh, xarremainenta... Kasupollita da hori, baina, xarremainenta errolanen historiua, arrund dute, ez dute zarrazen batzela, Eta Charlemanien eta Errolanen armada handiatuztena eta Errolanekin, e, Charlemanienekin iguna zen e, idazizit batek zartzen zin eskualduna zirila. Badrila Hiru edo lau nizona ipagarri, aipatzea meitutte, erte meitutte, eskualduna zirilarek ez zute zaharrazen aipatzen, aipatzen ez besteik. Hori, funtsian historia, suit-suitua eh? da uste dut, eh? Daineko adakiko eskualdunek kolpe hori, eh? Proseski, guai, uskabate rusaida ipatzeko, uste dut Karlo Magnota, bal Karloz, eta bada zaitik usteko, baina lehenik hemen... <totipatik> <totipatik> Bo, hemen hau zuen dako, hau zuen dako argida, harrenegi, lusaide, biherri, herriberdinak direla. Urrundekiko xeita, uh, nola deurro kokatu da, hemen lusaide eta lusaideko muga komplikatu mm. hori. Eh, mm. Ezin, zin eh, konprenetua da, urrundekiko xeita. Hori da, uh, Pariseko eta Amadrileko, nola errarna, hori da. Mm. Marikatu zin, 1938an, lusaide, Espainia bezala. Horizan, Espeñiak konkustatu zilaik nafarroa, eh? Baina, beste gizan, guna galaez. Luzai de, gala zida. Zenta, munga gaiten txel, mendigainetik. Ibaenetai, erzen txakotel, el de port de ziz. Port de ziz, abar. Port de ziz. Zenta, eta luzai de, baina zen elizaz, zerroiten gati. Zerroiten che narrati Elizaz eta Elisas sta mallunaco a perseguite la sen lo saide ma alla serve di biuriqueria va sen muga hola ha una complicatoite co eh c'è no non l'esplicazione dai recavate che in tutte mugas che non normale che mi digeni taba da dagune arusaiden ne honeko alderdietan eztena mendi maselate inada muga adarzeko kasoti beiti badira bisorria bañu un zoneko rekakoda dona da bestia madariko rekakoda dona da semetena izuten muga maraleko errekai berera arnais arago venikaldea garri da besteten aizut bestiego naizute merris un zone xuheldiko errekat ikarri e da txiragoz akomodatzen me mendimazelategi nada muga zan hone beste tokitan luze den bezala mendimazelategi ugaina denik ez da ez mendi kaskotik ez errekatik betik mendimazelategi lanokia sin era bakia azken finiana botere errege botere horiek ezutan herri boterei ba na espitxina harritzen hasien hautzi motzia den itiko mendien arditein sutten muga Brzezki momentu honetan nari dira ospatzen, trete de Pirene, milasei honetan egin egintzena, franzia eta espenian artean, bidazoako, bastero or, hortan egintzen tratatu hori, uh, muga orduan fin zena, zaitak gero ikusten baita, emeetzigaren mendian, mugak berriz berriz ikiratin uh, susenduzituzten edo. Be, be, Betikoa izan da, Carlos Quintoren no, Carlos Quintoren hori betiko izan da. Gero izan die saiatu nola ondarrola gainikoltabeitiko erreka ni be izeneko erreka baitzen. Mil zazpiun tal laita bostien elizondeko akordean, saiatu zuten gaine konatibehitik heldu zen erreka hemen xaparreko ondo den sorria tippi bateeta egin zuten, mugati jotroita hameka urtez. Tertonita Hameka urte murian ginzuten arrainamendia, Zenta hundarlarrek ez zuten hoi, nahi guan arnira darizaz. alainan ez zen, ez errege bideik, ez zuten aixeriek, beste aldeti berriz, luzaide hurbilo izainik, izanik, eta jortzien leheno, e, jortziaga eta amak eta izate txemotziaga, no, jortzien zentzien, jortzien bataia zentzien, dena eta ordean akordioa inzuten. Hundarlar izan da, zadein lurraldez, Frantzia, Baina Elisa izan tsein luzaide erat. Hori hola da, orain, orain dike, no? Hala da, goi, no? Ba, ba, ba, ba. Unbarrarak ba, ba. eta luzaide den egurzen dira. Zientaz, kenian horrek ikusten da, estatu botere horiek amorema izan behar dutela, errealitate e, bati, eta Elisaaren pratikari ez? Baina ba, izten, izten dena baietz, ba. ba. Gure bazterak eman beha zaudete eta lusaide. Gure haipagaiat dugu, jaila entziburu, eriko, eperak eh, apaltasunez randu emezela, nahiz denentzatara den, den diakintzun eta bon, eskola gutikoa dela errandauko enan jaren dugu jakitate amdiko gizona. Gurekin dugu sorionez eta hori ah, gira beraz, Gara si eh? eta gara aztaxak, gara aztaxak direla, nombait lusai daxak biztanda. Eta ekusiko dugu mezela mugako historioguz eta mezela gerlak eta gertakari latzek ere, zure gaitz ez margatuduten herribad da. Eta eungo egunian, bo horrek uh, gusiak egin gara zidat, kusten da askinia, eh, kustenla, ibarre bat aski argi data. Eh, uh, eta asken bat egin, eh, ichuri eizaitia behar bada gara zidat, zer ekeridu uh -huh. francesa sila gehiago? Baan, egino eh, harremang egin izan dugu, karen txeko aldea, ezekez ego aldea, horreko aldea eta Na, so hizo, re, realitatea garritzo indemeste bat. Gure mintza moldia garaziko mintza moldia da. Ez da horrega mintza moldea, ez aurrizkoa. Gara ze, hori ezin ukatuzko gauza eta e realitatea. Haba. Gero, komerzio ko do negozio aldetik ere, iztanda garaziko zen hemengo hemengo gauza esan. Ba, ba, ba, ba. Gara ze eta hortako izan da, E, orai aririn ibiltzen e, luzat esposatu zien auzo herritarrak. eta nahi dute bildu luzaidetik joan zienak e, e, iparralderat eta beste herritara. Edorako mugimendua izan da hemenan. gehiago frantszees alderat edo frantsesekin gehio harreman izaintzen, Esfali gerla gerlak ertatu. Espainiako gerlak etzin, Espanyol, espainiako gruzaiek etzuten deusen nahi frantxeakoekin eta eta eta eta zain e, espainiako egin dia gruzaide bezala. E, edo zein gauza, gerla izan zen oita hamasa egitik, oita merezitza. da. Gero, frantxeako egin zen. Eta gerla e, orsatu ondoan, Frantsia erremediatu zen Espainiawan olehen. Hann ilditzuzen derrigorabe. Ja, Espanya... zera gerala kaipatzen ditu gobina. Ba, Frantsia ta Espainia horiek ondorioa nitzukan dute hemen uste dut. Lehenik irautza Frantsiako erreboluzioen den modako gerala hori tan ze pasatuta hemen Espainia bezala Beraz, français tropa ga respensioladoek artu suketen l'usaide edo. Ba, 1731 errezutenmenti zertu zien errezutan errezuten erriusi errezuten zenako hemenko jende alta uh, garastaga kasik besela zen meneko besela ba men, ba na barista rabaizien bana zaliak iso ah, eta e, espania espania zen ah, hemen horra ah, oh, yeah, ah, ortego amengio zu sala errezuten luzaide ah. Gero, nausitutzen lari alderantziz, eh? Wellington eta Espeña-Françes Tropen kontra, egin zuten nola pasatu zen ordean, gauza bera edo? Ba, ba gauza bera, gauza bera. Beritze errez zuten nala. Ezez no, erre ez, erre zuten, baina eh, amengioak eta berdin berdina izan ziren. Gero, gerletanari bai gira, pensatzen dut, hamalauiko, edo, baketu, karlisten gerla denbura horiek izan dira ere, hemen. No, no, no. Zike, hemen jendeak hau tatu izan behar duz euraz ere, liberalen eta karlisten artean, ez? Bialderdi bia baziren hemen. Hemen, luzaide eta liberala zen. Hemen batzien agirretierrak, ek eta batzen Francisco agirre agertzen dena 16.5 eta Laetaita hamoseiian luzadeko auuzapez eta diputatu bezala. Taharen semi Juan Pedro esposatea ohitztzen Clara For. Don eh, Donianneko Espainiegu Karrikako etxeatetako alaba, espusatea zen or Juan Pedro hori zen Diputatu Madrilen alkate edo auzapez luzai den, eta liberal eh, liberal emuro general graduan sabe eran de Sagun liberalen aldeganei do Madrid le comaria Cristina alde alde va va va don carlos en contra veras ah, carlos en contra de horizonzantz eta nic nic esto va a nafarta nic ale ricarlistalen ah va va va va va ni guste erdiskas suien eh ala ertendo i estoy erdiskas Losada eta agile terrori eta e, e, politikari handia bai zien Losada zuten beren berendako garbiztak mendekatu dira Losada goiendaren kontra la nah? ba ba ba ba, ba, ba, ba. Edo, uh, la sene eta ba ba ba ba Joisasu arribates hemen eta çetan iten zuten zerbizia erritako, herriko jendek beren armekin. Ta Luzaidetik, 6 kilometreta ma da, erregadorria edizet dutena, erregadorak edizetzen da. Ta han, bazen, eta Luzaidaren aizuten, bentsatia zuten sartzia, e, libre aleba no lehen. Ta Joan Tziren mulxoak, izomulxoak, eta batek, Borda, eta bortako matela irekitzea eman ziola geskia barnian zientzurtzgot eta ikarristak e da behin zik hartu da hereman zuten orria bestek ies intuten da orria da hereman zuten da orria gostarten afait e bi herristek eta losaiderre ez zakotene man afaitea da, hauztatuko nagozea garran menzitza eta luzadiarra ez dagozea emaiten hafaitia. Da, eta er, bat Ez gure herrian bihar hil behar ez dago xatera emaiten. Hortai garrida, erronkariko edo, ahezkoako edo... Bueno, xatera geatera, edo. Geatera, a, xatera, xatera emaiten. Eta, bueno, jaiten nomen dira, egan barat, gelat, loitea, eta, baren dute, Atea, eta lemitzeko lohan zielaik eta karlistak, eta bestia, luzaidara, berriagoagoa maizon. Lehiotik jauzien omen zen, eta behirian, ingoztoki, ungarrimetak erdutu, eta arexalbatu bentzin. Goizaldea, jiten omen da, luzaiat, eta ezkila, bimbi bamba, bimbi bamba, jendeak, zede de Montrebe gertatzen zen, gabez ezkila kalabiteko, Haren valentzia zen antik eskapatitzelerakot et, uh, no, uh, eta hilen zu ten jenerazioak gutik. Nauke hanek tan bai dira hob baita ire amaloiko gixla ta desertoxea ke Ies lani ez edo? Ah, bah, bah, bah. Ba, ba, ba. Ani zintzen. Gara zetik eta biarnotik eba. Basi biarnotik gintzenak. Bada biarnotik gintzenak, bordelian mutiltzenak. Gero, azor eta brebitu unia jontzen. Ta hanez zin, hami perintzen, hami perritia da. Urtiagoetek adetzia. Da hantik atazen, ta gohonez, che... Ia larregone txeginat zitin persuatzu horre ginean, eta mutilo horre ginean. Bagoan dituzo? Bagoan dituzo, eta hau estu gotu. Persu erribatzue nuak publikatzeko neure bizitze manera. Beti mutilabila batetibertzera, sortzi urte baditut gini luzaidera. Luz saide naiz gero stik, ongi laketua, e torkia francesa, biar non sortua. Bordeli handu neure, gustu kolekua, gambioa tzemandu Annuntzan intzelarek atera bain intzen, zer bainuela falta zautan iduritzen. Ogibiko xoria eneatu baizen, neule gostuz geroste ikasi dudbizitzen. Goizetan goizik eta berantarratxetan, otordua sekula berenten oretan. Anitzaldiz barurik amaro renetan, Olako bizi modu nuen azoletan. Bizi modu horietan ez da misterio, Ez zinegon albainiz tendore En Enintzela egonen eginez pario, Etxe premunuen baino kontrario. Etxe premueta, Lagun beste biga, orduko eginan zuten, gero kosegida. Bi per joanen aisha aizaziren fida, ez inaxan abaita, etxian partida. Ola koribazela, ez bainu enurste, ogoi duroin jokatzera, enganatu naute. Mutik nahizela badu, oita zenbait baitu urte. Biberrik ez dut egin, nehonora jarte. Jalgin intzani hau, hastelehen ian, bai eta plazatu tokizaharri jan. Bakotxakon sidera, ene hadin ian, zer egin diron gizonak alakomoldi Armani egin ian, umini galdia, Dirua aturna zezan bako txaiberia. Gaizki hartu nuenik jaren larderia, etxera indadin baiztalo zalia. Ni etxera joan indzan den diruakendo, ongi egina bada guzier barkamendo. Gain ku haegun batez ohi dizanendo, Kaizkie egin dieroz enman beharko ondu. Horitzen etaneein tokian nintzetin persiak e, jalararri go honetek. Ja, pertsolari ondi battura ere. Xmanta omentzen du zuean. Bon, okay. Gehela efetu horitaz, bigarren mundu gehela horretan, zehura zere, franziatek eskapatu dira, judu edo erresistenziako ba, batzu ez zere. Ba, ba. Eben, uh, pasaiatuki bat zen, Luzaide? Ba, Luzaide, ba, beherian ekutsia, ba e nagain ez mendiz, bastantzuzen, aldudeko aldetik eta bastantzuzen, una Luzadeko eta ero Luzadeko eta ero Luzadeko gusatzen zuzen, horriako eta eskoako alde Tairo hemen arneitik izan da Arneitik bazen pasia handia. Ger Pentsatzen al da, bizanda francesak, alemanak, karaminroak hemen ahanitz izan ah, ah, da kanpoko administrazio soldado eta polizi gizonez, hemen egintan ez eta hogeek eztu bizia, ez da egite gestu du ez publikatu du.eta hemene Espainiako Gerrra deboran, gawa zituen txirwichak e, herriko gizonekin da herriko gizonak barima ziren izanika eta espainol soldadeekin ezten joher gertatu, bana espainol soldadoa bera gertatu izan jenean a 7 izan zuten, ten tirugan asantzaitsun zu zent da e, alto erranta asantzaitsen txinaso hituta etiatu sustentirua eta aztua hiltzuten, ara tokiko izaitia zehantai laddin. Eta izaitia senditzentu eta erro badazki gauzak. Gauza, gauza. Ze izaiten alden, noena izaiten alden. Ah. Egun goe, unian muka airez-aire pasatzen da, eta poliziarek ikusten alden bora batez, guarda eta adugana gauza frango batzen, horreza? No, Uri behiten ginen, Arniko Tadonieneko bestetat. Da, adibidez, Arniko bestetai behiten ginen zubia denak hartia baitzien, hori izak, hori izaz, errekatipo esten finito atxeko soginia finitu, atxaldeko soginia finitu, bukatu, eta errekatipo esten ginen berriz, duzai, afaitia. Afaldu da, afalduta, berriz errekatipo esten da malafinitzen zela igarriko malafinitzen zela garnicuria nereko tipesten inden ja yeah. ha well, hemen horiek bon Geistuak, si la, ba, dekori, gaistuak zirela polizia guardia gero chapak bai yeah. zulo no? eh, izetzen atsen hurra geroite atai yeah. ai beste inden pasteuta maginen ekipio eh, ndi yeah. ani jende mot jende, Haundi bapana isoena, txipi bat termaitela du, eh, hurrak. Eberdien, gana berek, eberdin, beldurraakin gauaz tirokatzen anako zuten, edo? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. ba, ba, ba, ba. Izan hemen, edo? Ba, ba, izan dira hemen, hiru izan dira, nuzaideen. No Uztuz, mila behatzi unta amabian, barbot bat hilzuten tiroan. Ez ustega bian, hurra eh, basatzen zela zubia hori arnei zaharriko semeatzen eta hei arnei bazin best alderrian arneiko alderrian eihara eta zartzen nomen zin zurubia harri peinatetik bestera eta eragaren ginean eta hula edo ogola eta aldibatez zarezin ogola Karaginurua pastemaitzen, egera hortat, anoz asetzea. Hauk eztitzen, eta urlaura, eta erori ta ta egontze, eta urla gaitzitu Karaginuruaik. Egon zene eta Karaginurua beha, noiz pastentzen egin azaina, barmotori eta zurubiaetan. Eta errekatik pastena izela, zubiti pastena izelaik, tigizuan odoruztu zen, ez zementian, Bana, gero nahi izan zuten gizela, uh, hilzen naturala izan zela. Baina, herriko etxian, haren batek erantzan, Katrin Barbote errantzan izan zelura ikusten, eta herriko etxian zartzen zila, uh, hilzeko paperrian, zartzen no fue muerte natural, fue tiro de bala. Uh, bazagiten jende, bazagiten hori. Gero besteat, izan zen aldatxeko Pedro Juan luro etxamendi. Gura, ama aldatxeko, ama undarla, una egingo izanek, hiru orte eta erri erlain, eta bostkalentziaz bizi gintzela goz, joan zen horxe bat, egiztibenta, kusienta e, eta zoriontzea eta gileatek man, errek anpostean karabineruatek. Tirokatu zuzuen, eta hori bigarrena. Eta besteat, egibainetan pasatzean, etxande zurriina, ez zena ez kontra, naz, ez politikaz, derretaz arduratzen, kontrol batean, tirokatu zuzuten, eta egon paren atemoluko dutzen, jertziak zilatu zazkoten. Gara jiru gizon, hemen jiru gizan cantorebbe risorman battu mangh asterrano o cantat washida tristata Barber ikorena anaiaribak, eh, Ramun eta Angel, beren bos miles garriekin, bo, horren ahitea ezta berritasun bat, ameste urte horretan, entzuten baititugu alako placerarekin. Eh. Kantu derrenetarik bat, esko eh, al ahuzko literaturan, erriten den bezala, eh. eta zinez baliuduk, gogozikashtea, eta uste dut beti bezala halako erakaspen, beresi batzuekin, agertzen eh, zaizkigun amondiosko ah, kantu horietarik bat. E Lu zaide lotua bain bada garaziri hogiako or, fraileek, hojeagak eh, inportantzia handia ukandu bere jabetasuna hoek ere fraile horiek jasboteretsua bai ziren luz zaidek ukandukin ere lotura nagusia janen dauku bezala angela inentziburuk. eske hemen uh, Lusaiden bago uh, mugako histori hori ebazira, bada ere bistan da lehen auzo aski importante bat hori da, horriako uh, frailetsa hori, sekularko boterea izan duena, efektu handi izan du ze obra zeru Lusaideko bizian horrek es. Ba, uh, horrian uh, uh, asixien horrien horrien lemiskolizenite 1000 eta tamasa spian eta Mila egunta amazazpian. Ta bukatu zuten mila egunta oitamabian. Ta mila egunta oitamazazpian, zuten lehenbiziko prioria. Ta gerozti badira, beharruita amalau priori izanak horriagan. Ta, horriaga nahiz luzzaide bano anitzeze behanto izan. Luzzaide horria ina izan da, horrega ina. Mila eh, beharruanta jietu mita Horreak agi gero sezitin lehireini, lehireko eta fraile txeari, Ibainetako San Salvador Bas Eliza, eta Luzadeko Irozke eta elizata Eliza eta Hospitalia. Eta horreak gortako Luzade izan da horrein urrolde bat eh no has mi... hori, shosra uh, zuten boterea a faire la politique au batetaz ja betzen altzin uh, fraile horieke ba shisoe so eh 1000 de reunta la trata la vaixinian no sabe el essai de chim un diagnostic primiciers cavaletaik baina 1000 de reunta la trata la vaixita 1000 junta Ogoi bate txalde izan txen. Hordia mazen, ego desima, da, baiunako apesbikiak, erten dako horriakoari, horriako prioriari, luzaide elizaz baiunatzenaz gainean, desima hori zuzuntxela eh, baiuna galtzazitzan. Da horriako prioria bere aldetik, erten dako, luzaide kolurra horriena denaz gainean, horriena zenas gainean, zuzuntzela horriak galtzazitzan y Sanchez 1220 la música 1180 das genien oreha gideresin los aire de reyes que ensela glass es que ha feito eso ya ha egiten den bezala ahora sos historia tan elisacha bon funciona maisala da sortuare eh eh eh ya zelania zertzen den bezala sosha baita inkua dando entre dios y el dinero el segundo es el primero ainsaun o ari teko hori elizarekin eh, bo, Gero ongia ipatzen delarik bada beila famatori bada kiko mendiz ah. mendi eh, galaziko bortotari pasatzen da beilan luzaidek bere zera bildu du ere horriakoe beila horrekin edo compostelako beila horrekin ez ba ba ba ba ba, ba, ba, ba. ba praktikan se se, se efectuisando rekemen ba praktikan eh, vasilien Amala ugarren mendian, maziren, zazpie etxe edo aterbe e, konpustarako bida jaren laguntzeko. Ospitaliak egiten den bezala? O hospitaliak, ba, hospitaliak hartan dira. Eta pausarekeak eta jateko e eta izan dira. Bistanda laguntzeko egin ziren hemenan diru zerbait ere ateatzen zen, etzen mugilik beti ez? Bistandena, bistandena, etzen kario, bana zerbait dagoztatzen estos... estatu daik hori. Eta hori, noiz izan da, badakego hamaek, hamaek, hamaek, hamaek, hamaek agarren mende, orta nse beila hori badela. Behazi erren oh, mendean uste. Eta izan dira, debora batzu beila gehiago izan dena, geldit ba, ba, ba, ba. izan dira, beila horta jendean anis baitan zenik, eta da behila hori geldit tu seik bezala. Biziki uti jende hibiltzen zen. Nagoa iberriz badailtzea, migilaka jende badailtzea. Ba, zizki, gungo eguna, ipatzeko pizka bat hemen, uh, ikusten dira, miztana menditik heldu, uh, ba, ba, ba, ba, oinez, edo berdin autoz, edo bizikletan eh, luzaidetik ba, ez? Ba, eh, negian, ez justuzten gainetik, eta pasatzea, eh, aeromataremi ditetik. Arrizkoagatik, eta? Arrizkoagatik eta elurein arrizkoagatik. Hortian hementik pasatzen dira eta lehen hori biztan dena gauza bera gartatia dena. Eta, e egun, badira ostatu espezializatua kortan, edo? Ba, badira, badira, eta hemen bada, pausakia luzaideen. Oficialak gana ditut bideko tampoin edo horrekin edo markatzen duena? Edo, wala... Ba, tampoin ez dakibatzen, herriak badu, herriko txeko zine gotzita hau zapatzek, Goteina, aterbia egoiteko, eta gauain pasatzeko hemen. Na, gero gainetik de begatzen diosten egian, da jementik pasatzen dira. Na, badira orai jementik pasatzen dienak. Eh? Uda izanike. Badira, aleinane badira, eh, eta karroka ikipi bat zuten eta tik ez diena. Terokainetik e bat dira etxiak galare gain orama diretxeak eta horien lazarko launtzeko diehen etxeak. Han epa horzoneko pekaldeema da eta xaala mordartzenagoten gunian bada ostatu gisa ina den etxe, atarbe eta zalak eta xanokina den etxe bada. Luz aidea inizendako bentak dira, bo, arnegiko bentetarantza jointen dela jendeak eraiten du, mindan, kusi behar da, eh, Moisezzeko etxe hortarik miaturik errekare hori pasatu eta Luz aiden girela, Luz aidea hiondi badela, berrot, goita lau kilometro karratukua, hemen eh? sortzi kilometro luce imainetara inoak negitik ezta, beraz, enemu tipia lusaide. Baina, momentukotz, eh? ahipatuko ditugu benta horiek eta istanda. Kontrabanda eta mugako historioa. Lusaide zagunada, agen bon, egitik uh, ura pasatu eta, bon, eta benta famatu horik agen egin, enten ez da ahantziber lusaidekoak direla, ez? Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Da bat hori, da ahantzibera handia da, benta hori, ani jende bada, lania nor. Ani zeta jende. Lusaideko lusai jendeak, genetik? La... Genetik. Ba dira, iparaldekoak egorzaizeko eta nomborako, galarako, eta Ingur leguin, ia badira, bearrodia de mesalarse no te edo soilente. jende. ¿qué va ta bada? galdera inusentatu hori bainan, eh, uh, Europa an saktudo da Espania, beraz azken batean euroan sartua da ere. Nolaz venta horiek beti handitzen ari dira edo se no la hori? da? Horri ene gustuko, gohorrien eta impoina raberada. Senta se ze, E denetan europan izanik, denetan berluko te, ontsalaz presevera izan ma nesta te ala. Ina preseverak inetan. Ina ma dira tasa beresivatzu, sergak, mm -hmm. difenta kolida, eh? Franziak, franziak, eh? Sí, sí. Obalakiko, alkolata, taakua beresikia. Eh? Sergak, sergak ipioa diran, e me nesta spagnak aldean. No? Egoitza hondi horiek, bo, madira kritikak, estirahen politak ere, urbazter edo hortan animaleko egoitzak, eta, bo, hori, hemen, soxaren gati, edo, moskina zerbait heldu da, erritageri, hortarik, no, edo? Ba, ba, ba, ba, eta ba. urteko kontribuziunak, da erroiten dian horrak, eta egunen dako, erdi, ordaintzen dute, erriko etxei dishonné à Ronda. Santa <coughs> uh, Prachechski bon amène eh, Malaga ta go Francisienne Enrico Etcheque pour dire taxe d'habitation d'El Santillena que taxe d'apprentissage de dira Hortarik fisqueta 30 pero Enrico yeta Enrico Hitzibolta denek eta haran da? Hurteko pagatzen. Hurteko zerga, horteko zerga pagatzen. Oh. Benta hori eta zari dira, behinan, gizu mugako erri guztietan mesela, xaran erraten mesela, gaueko lan hori bada, kontrabandak, jaren uh, dugu, mugako ekonomiak importanzia ahondia izan du. Eh, ahondia izan du, mugako erri indako. hemen bereziki, nola no pasatu da hori, no? Luz aidentare, etzeno imeste etxile. Um, eta familia bizitzera, esbaliz kontrabanda izan. Iobaskolan hori izan. Eta ero, elizondokotaz no errentatzenetan. De uh, beraz hemen, uh, pentsaten dut, arnegin uh, dantxarri anbezela, edo uh, ibardineko mendate hori eta Hemen uh, kontrabandak izan du uh, historia hondi bat hemen. Hondia uh, um, eta hondia um, garantzia hondia izan du, jendien laguntzeko bizitzan. Bente eta horrek pertole zin izena lehenu. Ta gero, bente eta zarri doike, xaltokiak izan maitziren gero du daike, bente eta te horreik. Baina, horren lehen izena, zen pertole. Auzo guziak, etxeaz bat zen pertole izena zina. Fontxean beste, auzotanea izan da. Eta, Gero ingurina hartako lurrek eta etxek eta denek bertole ezuten izena, idazi zaharretan, jubialdeko arreka gano dien lur horiek, idazi zaharretan bertole eta gero, eh, gero sañatia da izen hori. Na hola, hola gertatia da, baso ekin na, adibidez, Undar, arneitik eta undarlateko bi diama Baixoa izena dina, lehenu uhaldia zin izena. Tamazene txat, uhaldia izenekoa. <coughs> Ta he bordalian institutelaik biziteia, izen ere batzuten gointi. Ta zareizakoten, baixoa izena. Bana, baixoa oso hortan, bada guniat, uhalde zaharria izena dina. Nola baita, pekotxeta, oiko pekotxeta denatu zen, arnegi. Ira bostonta bita emarra hartian, arnegi galdian ezten gauza hondik, nagero argitzen lur borreiten eta etxeiten eta eik hartu zuten, arnegi nizena. Arnegi di pekotxeta izena hitzen na. Uh, mila zazpionta joita emarra hoian. Izan du, izen ofiziaria pekotxatuak. Nolako trafikua ez da gizena, nolako hageman ekonomikoa zen, kontrabandaren bidez. a a deneta Bildo-Txak, Denetai... Denetai, Denetai. Bildo-Txak jankariuazen, jaterimaiten ziren. Ez arabera. Arabera, aba. Batian jat, bestian hunat, Denetai izan da. Bilekinta, behorekinta, zerriekinta, denekin nun zen gadianata hat aguarda aduanzioko aduanak ta hemengo carabineroak kontrolatzen zuten beren gisara ez alt zuten laik alt zuten... Al zuten laik ana hemen hara hortanez e santailesan den auzo herriekin luzaideko debarima zetin bildorchak edo serri kumia gedo zerbait ere maiteko undarlo ratan isenia neru eta dakala aski senareka pachantzieta era kapshota undarlako nerri sinio itancien edo de malartan eta tutena kaalek peten tari da etzen egiten hala franchesa la espanyola xena eta eta kontrabanda horren inguruan ba, beti ba irhistorio fungo bada guardaurik beti Zikifinak edo berdin uh, uh, Moskortuz edo zait uh, soxen truke ah, usten behizuten ah, ez? Ah, ah, izan dira, dira erosea izan diren guardak. Ta hemengoak eba, hemengoak, hemengo bello o no ango apano. Hemengoak ez zuten ahimeste irazten behar tio zien eta izio salzen zien. Eh? Ez zain haizu horren egitea biztanda minan. Ez zuten derecholiko horren egiteko minan. Ez zueñan ez zuiduribana. Ah. Tuakzin, e, mengo... Ba kocha beren gutxiik nulla bizi den. Senta familia txekin, bai, anitsak immediat jak. Ba, da basutan quartel zerbait emen edo. Uh. Ba, hemen ba, Marcel, azona mazutren goitza. Mazuten an eta la shako gain hartan mazuten etzola. Egun sarro mazuten etzola. Gainikortan egoitzen zit hemen estatuta zuten duten txula hori egoitzen tien herrian berdin isitzena gero sherri txeiten zuten e, mendian berdin eraose uraren momentu bat zuzetan guarda horik eta brisiki gerla demezela, de moretan tensionak politikoak eitzen den bezala basile la leche vela sele controla que eski askara que ta landiro sakiren ez ba ba, Bancamushuketzena gertan zin, basenemen Sanchizuat, e, bora mehe, Oshari Kipikua. Ta, hane gertan zin, Kasumio horregine, horre bere goshe errabia hor tanti, ato kodo bezala, eh? <laughs> Gure lusaideko lehen bilaldi hori utziko dugu Esker bizienak biztanda Angela Entzibururi eta eskerak eh, biztanda lusaide targenik oien dehi Heiek baitute azkenian mundu hori eraiki. Eskerrak ere zuherien zuleak gure kirigonik Izan ontza eta bestaldi arte Maite dituz maite